אמן, תודה לאלוהים על הכישרונות שהוא נותן לנו כדי שאנחנו נוכל להלל אותו בצורה אפילו יותר יפה ובצורה מאוד מרשימה. תודה רבה לילדים על כל השירות שאתם נותנים. אני רוצה עוד פעם לברך את כל חברי הקהילה וגם את האורחים שלנו בשבת שלום, את כולם. רני וזווטה שהגיעו, בחור אני רואה שם גם, שלום. את רומן שהגיע גם שלום, למי שאני עוד לא הספקתי להגיד שבת שלום אז שבת שלום לכולם. אנחנו היום מתחילים פרשה חדשה שבעצם חותמת את ספר, הספר השלישי בתורה, שהוא? נכון, ספר ויקרא. אז הפרשה הזאת, פרשת בחוקותיי, היא הפרשה האחרונה בספר ויקרא. ובעצם הספר כולו, שלא רק הפרשה הזאת, אלא הספר כולו, כל ספר ויקרא, הם בעצם הדברים של אלוהים לעם ישראל לפני שהם יצאו לדרך לארץ המובטחת. אז אלוהים מדבר אל העם שלו בקשר לתוכנית שיש לו לגבי החיים שלהם, וזה לא משנה אם זה קרה לפני כמה אלפי שנים או היום. אלוהים מדבר אל העם שלו בצורה מאוד פרקטית בקשר לחיים שלהם והוא רוצה לומר להם שיש לו תוכניות מצוינות הוא מגלה להם את אורח החיים שהוא רוצה, תשימו לב, אורח חיים, סגנון חיים, דרך חיים שהוא רוצה שיהיו להם כדי שהחיים שלהם יתנהלו לפי סדר הבריאה והחוקים הטובים ביותר הפרשה שלנו מתחילה במילה מאוד קטנה, היא מתחילה במילה אם. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם באיתם ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן פריו. היום קשה מאוד לאנשים, במיוחד בארצות של שפע, לשמוע את הפסוקים האלה ולהתרשם מהם, כי אתם הולכים לסופרמרקט ורואים את כל הפירות על המדפים, נקיים, מוכנים כבר לאכילה, אולי קצת צריך לשטוף אותם, אבל קשה לנו להעריך באמת את הפסוקים האלה ולקבל מהם בעצם את המסר שאלוהים רוצה. אלוהים אומר שאם אתם תעשו את מה שאני אומר, תהליך הבריאה, הסדר בחיים שלכם יהיה לפי הרצון שלי, והרצון שלי בעצם ייתן לכם את הברכה. חוקי הטבע של אלוהים הם כפופים לאלוהים. הוא ברא אותם והוא משתמש בהם כדי לכוון את העם שלו לדרך הנכונה. אם אתם תעשו אלוהים אומר את מה שאני אומר, אז המהלך הטבעי הנכון של החיים שלכם יתקיים. אבל, מה אם אתם לא תלכו בחוקותיי? זה מפסוק ט"ו בפרק 26 בספר ויקרא, ואם בחוקותיי תמאסו, מה זה נקרא למאוס בחוקות, בחוקותיו של אלוהים? כבר <אז> לא לרצות אותם יותר, להימאס מהם, ואת משפטיי תגעל נפשכם לבלתי לעשות את כל מצוותיי, להפריכם את בריטי. ושברתי, עכשיו מתחיל, מתחיל מפה בעצם אה, אה, פסוקים רבים שמתארים אה, את התהליך שאלוהים יגרום כתוצאה מכך שבני ישראל ימאסו בחוקיו. אגב, אולי אתם לא יודעים, אבל בבתי הכנסת כשקוראים את הפרשה הזאת, כשמגיעים לשלב של הקללות, אז יש מסורת לקרוא אותם כדי שאלוהים לא ישמע את הקללות. אני לא האמנתי שקראתי את זה, אבל אנשים שדיברתי איתם אמרו שזה נכון, כאילו שאם אנחנו לוחשים את הקללות, אז ההשפעה שלהם יורדת. אתם תעשו את החשבון בעצמכם, אפילו לא צריך להגיד אותם בקול, רק צריך פשוט לקרוא אותם, וזה מספיק. אלוהים בוחר במילים קשות מאוד כדי לתאר מדוע אדם לא יעשה את מה שהוא אומר. אם יימאס לכם אלוהים אומר לעשות את מה שאני אומר, אם הרוח שלכם תיגאל מהמשפטים שלי, בעצם החיים שלכם יתנהלו בסדר הפוך מהסדר של הבריאה. הרצון שלי בעצם שהחיים שלכם יהיו טובים, ואני מצווה עליכם להתנהל בחיים לפי הכללים שאני קובע. אם נמאס לנו מהחוקים של אלוהים זה מכיוון שלדעתנו יש לנו משהו טוב יותר. אז אם יש איזה משהו שאתם יודעים שאלוהים מצווה עליכם לעשות או לא לעשות ואתם מתעלמים מזה בעליזות זה מכיוון שיש לכם משהו טוב יותר לדעתכם ממה שאלוהים אומר. זה לא היה דבר חדש לאחר שנים רבות מאוד אחרי שבני ישראל שמרו את זה ואחרי פעמים רבות שהם לא שמעו למה שאלוהים אמר וכן מעשו בדברו, מה קרה לעם ישראל? הוא יצא לגלות. זאת אומרת, הוא יצא למקום שעמים אלילים שלטו בו ובמקום שהעם סבל מאוד. אנחנו קוראים ביחזקאל 3, פסוק 4-9, ויאמר אלי כאן אלוהים מדבר אל הנביא שגם הוא נמצא בגלות. העם נמצא בגלות, הנביא נמצא בגלות, הנביא הזה הוא יחזקאל. יחזקאל פרק שלוש פסוקים ארבע עד תשע, ויאמר אליי בן אדם, לך בוא, אוקיי זה קצת מוזר לשמוע את זה, לך בוא, או לך או בוא, אבל אלוהים בעצם מתכוון להגיד לו לך ותבוא אל בית ישראל, ודיברת בדבריי אליהם כי לא אלעם עמקי עם שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל. לא אלעמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם. אם לא אליהם שלחתיך, המה ישמעו אליך. אלוהים שולח את יחזקאל לעם שאמור להבין את מה שהוא אומר להם. חוסר ההבנה של העם לא יהיה סיבה לכך שהעם לא ישמע לו. אלוהים מדגיש שהוא שולח אותו לדבר אל עם ישראל בדברו, זאת אומרת, את מה שיש לו להגיד. אם יום אחד אתם תרצו לקרוא שני פרקים, או לפחות פרק אחד ביחזקאל את פרק עשרים, אתם תגלו שם שאלוהים מדבר אל העם בכאב גדול מאוד. אבל גם פה, בפרק השלישי, אלוהים מדבר בצורה מאוד ישירה אל העם, ודי מתוסכלת. הוא אומר, אני לא שולח אותך אל עם שלא מבין את מה שאתה אומר, אני שולח אותך לעם ישראל, אבל אפילו אם הייתי שולח אותך לעם שאתה לא מבין את השפה שלהם, הם היו שומעים למה שאתה היית אומר, זאת אומרת, מקשיבים לי. הנביא מקבל משימה להביא את דבר אדוני לאנשים שמבינים אותו. עד כאן אנחנו מבינים. אלוהים אף פעם לא שלח את הנביאים שלו להגיד את מה שהוא אומר לאנשים שלא מבינים את מה שהוא אומר אפילו אם הם לא מבינים את השפה עדיין הם יוכלו להבין את הנביא עד כדי כך הוא רוצה שהעם ילך בדרכו מה אני, אני אומר את המובן מאליו נכון הרי אנחנו כולנו יודעים את זה העם נמצא בגלות בגלל הסיבה הזאת בדיוק בגלל שהם לא שמעו בקולו. אלוהים מדגיש שהעם לא ירצה לשמוע בקולו. אז שימו לב להמשך של מה שאלוהים אומר, ובית ישראל לא יאהבו לשמוע אליך. אלוהים שולח את יחזקאל כדי שהעם ישמע את מה שהוא אומר, אבל הוא כבר מכין אותו מראש. מה הוא אומר לו? הם לא ירצו לשמוע אותך, הם לא יקשיבו לך. כי אינם אובים לשמוע אליי, הם לא רוצים לשמוע אליי, כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה. הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם, ואת מצחך חזק לעומת מצחם. כשמיר חזק מצור נתתי מצחך, לא תירה אותם ולא תחת מפניהם, כי בית מרי המה. אלוהים מדגיש את האמת לגבי העם שלו. הם לא רוצים לשמוע בקולו, הם יודעים את התורה, הם יודעים את הכללים, הם יודעים את החוקים, אבל בוחרים לא לקיים אותם, כי המצח שלהם חזק והלב שלהם קשה. אבל האם אלוהים מתייאש מהם? הוא שולח, הוא לא מתייאש ושולח את הנביא עם דברים שהדברים האלה יותר חזקים מהמצח ויותר חזקים מהלב. אלוהים שולח את הנביא לעם מורד. אבל הוא מצווה, מצווה את הנביא לא לפחוד מהם מכיוון שהם בית מרי מה זה בית מרי? מורד. זה ב, בית של מרדנים בית של מורדים בית מרי אפשר לקרוא לזה במילים אחרות עם של okay? בית ישראל זה עם ישראל זה האופי של העם זה האופי של העם שאלוהים צריך לפעול בתוכו בית מרי בית של מורדים זה התיאור של כולנו, אנחנו כולנו כאלה, אנחנו כולנו מורדים באלוהים באופן רצוני, אנחנו מורדים באלוהים מכיוון שאנחנו לא רוצים לקיים את התורה שהוא נתן ואת החוקים שהוא נתן. אלוהים אומר, אני רוצה שתבינו בעצם שיש לכם חלק בסיפור שלי ועל זה אני רוצה לדבר היום. מאוד מעניין שכמו תמיד אנחנו רואים את זה שאותה הרוח פועלת כשאנחנו מביאים את דבר אלוהים אז התהילים היום שכריסטינה קראה והמסר שהיא הביאה הם באמת משקפים גם את המסר שאלוהים רוצה שנשמע היום. הסיפור של כל אחד מאיתנו הוא הסיפור של היחסים שלנו לסיפור של אלוהים איך אנחנו מתייחסים לחלק שלנו בסיפור הזה? האם הסיפור הזה מעניין? האם הוא משמעותי בחיים שלנו? האם הוא משפיע על החיים שלנו לטובה? האם הוא משפיע על החיים שלנו לרעה? האם הייתם מספרים את הסיפור הזה, הסיפור שאתם מכירים לאנשים, האם הם היו נשארים במתח אם אתם הייתם חייבים להפסיק לרגע את הסיפור? או שאנשים היו בעצם מסתפקים במה שסיפרתם. סיפור בעצם הוא חלק מחוויה שכולנו סקרנים לשמוע את מה שקרה, ומחכים לשמוע גם את מה שיקרה. הנה התחלה של סיפור. סיפור לילדים. הסיפור הזה קוראים לו הכלב עם הסלסלה, אוקיי? זה השם של הסיפור, סיפור קצר. מדי בוקר הגיע למכולת השכונתית כלב חמוד הנושא בפיו סלסלה. בסלסלה הייתה רשימת קניות ומעטפה עם כסף. בעל המקולת היה מכניס לסלסלה את המצרכים הרשומים בפתק. לוקח את הכסף מהמעטפה והכלב החמוד היה אוחז את הידית של הסלסלה בשיניו ורץ לביתו. ביום אתם מצפים לשמוע, נכון? הסיפור חייב להימשך, נכון? הסיפור הזה, שעכשיו אני התחלתי אותו, יש בו הרבה מאוד אלמנטים שאנחנו לא יכולים להפסיק. אנחנו חייבים להמשיך ולתאר ולספר. מה אנחנו אוהבים בעצם בסיפורים? אנחנו אוהבים את הדמויות, את הרקע, ואת מה שקורה ברקע לדמויות. יש בקטע הקצר הזה שעכשיו קראנו הרבה פרטים מעניינים אבל הוא לא מספיק, אנחנו לא יכולים להפסיק בקטע הזה הוא משאיר את הקורא עם שאלות לגבי מה שקרה לפני ומה שיקרה אחרי, נכון? קודם כל, מהיכן הכלב הזה מגיע? אנחנו לא יודעים ולמה זה ששלח אותו לא יכול להגיע למכולת? אנחנו לא יודעים כשאנחנו שומעים את הסיפור, אנחנו רוצים לדעת בסופו של דבר מה קרה בסוף. אנחנו לא יכולים לעצור באמצע ולהישאר רק עם אה, הפרטים שקיבלנו. למשל, כשאתם קוראים אה, את המילה ביום או ביום, מה לדעתכם, איזה מילה צריכה לבוא אחרי זה בסיפור? אחד. יום אחד. יום אוקיי. ביום ראשון או ביום שבת או ביום er אחר כי אנחנו קוראים פה שמדי בוקר כל בוקר הכלב היה מגיע למכולת באיזה יום הוא לא היה מגיע למכולת? ביום שבת, אבל תלוי איפה הוא חי כי הסיפור הזה לא אמרתי שהוא קורה בארץ נכון? יכול להיות שהסיפור הזה היה באנגליה אבל בכל מקרה Ha, אפילו כשיש לנו מילה אנחנו יכולים להתחיל לחשוב, אבל בשביל מה לנו לעשות את זה? פשוט עלינו להמשיך לקרוא את הסיפור. אנחנו לא יכולים לעצור ואז להתחיל לתת לדמיון שלנו אה, ללכת בעצמו. השאלה היא כזאת, איזה מקום בסיפור של אלוהים אנחנו ממלאים? האם אנחנו ממלאים איזשהו חלק בתוך הסיפור הזה? בכל יום שעובר בחיים שלנו, הסיפור שלנו ממשיך להיכתב. מה יהיה הסוף של הסיפור? האם יהיה סוף טוב? הם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה. אתם מכירים את המושג הזה בעברית? כן? איך יהיה הסוף? האם אנחנו נהיה בסופו של דבר הטובים בסיפור של אלוהים, או הרעים בסיפור של אלוהים? איזה חלק אנחנו לוקחים בסיפור שלו? בחיים על האדמה, על פני הארץ, לכל אחד ואחד מאיתנו חלק בסיפור המדהים ביותר שסופר אי פעם. החיים שלנו הם בעצם סיפור, בתוך סיפור. לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים. אבל כשאנחנו חיים על האדמה, לכל אחד מאיתנו הסיפור שלנו הוא חלק מהסיפור של אלוהים, בתוך הסיפור של אלוהים. שקשור לעימות הגדול. לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים שיכול להיות לו סוף טוב או סוף רע. שאלתם את עצמכם לפעמים, מדוע כל כך קשה לנו לציית לחוקים של אלוהים? היום הפרשה שלנו, אם תקראו אותה מההתחלה ועד הסוף, תשימו את עצמכם ותגידו איזה קטגוריה בעצם אני נמצא. אני נמצא במצב של הקללות או של הברכות? איפה אני נמצא? בפרשה הזאת, בסיפור הזה. לפעמים אנחנו היינו רוצים שהחוקים של אלוהים יתאימו לרצונות שלנו. לכופף את החוקים בצורה כזאת שהם יתאימו למה שאנחנו רוצים, לא למה שהוא רוצה. אבל הרבה פעמים קורה שהרצונות שלנו גורמים לנו לסטות בעצם מהתפקיד שאנחנו ממלאים בסיפור של אלוהים. הסיפור של אלוהים חייב להיות בהרמוניה עם התפקיד שהוא נתן לנו בסיפור שלו. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד שאלוהים שם אותו שם, בתוך הסיפור הזה. ישוע דרך אגב מילא את התפקיד, את התפקיד שלו בסיפור באופן מלא. עד כדי כך שבסופו של דבר, כשנגמר הסיפור של ישוע פה על פני האדמה, מה הוא אמר? נשלם. נכון? הסיפור נגמר, כל התפקיד שלי על פני האדמה הסתיים, תם ונשלם. האויב עד הרגע האחרון ניסה לשנות לו את התפקיד, את התפקיד שלו בתוך הסיפור. התפקיד שלו בתוך התסריט של תוכנית הישועה של אלוהים. מהרגע שהוא נכנס אל העולם ועד הרגע שהוא יצא, האויב ניסה להוציא אותו מהתפקיד הזה כדי שהוא ימלא תפקיד אחר. תשימו לב לתיאור קצר של התפקיד שקיבל ישוע בסיפור העימות הגדול. <אח> <אח> התפקיד הזה בעצם מתואר בצורה מאוד פיוטית, מאוד ציורית, על ידי נביא, שזאת הייתה, היה בעצם הסגנון כתיבה שלו, מי זה? <אח> ישעיהו, נכון, ישעיהו חמישים ושלוש, פסוקים אחד עד שש. אנחנו קוראים מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני אל מי נגלתה התפקיד של מי בסיפור הזה עכשיו מדברים על הדמות הזאת בסיפור שהיא ממלאת את התפקיד הזה ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה לא תואר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו נבזה וחדל אישים התיאור של הדמות בסיפור עכשיו אנחנו קוראים עליה איש מכאובות הנביא מתאר אותו כאיש מכאובות וידוע חולי כמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא. ואז בפסוק ארבע אנחנו קוראים, אכן חוילנו הוא נשא ומכאובנו זבלם ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. כולנו קצון טעינו, איש לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו. <מח> העם אה, מדבר בפסוק שש <מח> ומודה שיצאו מהסיפור של אלוהים. הם אומרים כולנו קצון טעינו איש לדרכו פנינו. <מח> אבל למרות שהעם טעה ישוע ממשיך למלא את החלק שלו בתפקיד. ישוע לא יצא מהסיפור. הרבה אנשים בעם יצאו מהדרך הם טעו אבל בכל זאת ישוע המשיך למלא את התפקיד וה' הפגיע בו את עוון כולנו. השאלה היא בעצם, איפה אנחנו נמצא את עצמנו בסוף הסיפור של החיים שלנו? האם זה יהיה עם ישוע או בלעדיו? אלוהים יעשה הכל כדי להשאיר אותנו בתמונה בתוך המסגרת של הסיפור שלו. תשימו לב למה שאלוהים אומר בעצם, ומה המחשבות שלו עבור כל אחד מאיתנו. ירמיהו עשרים ותשע, אחד עשרה, חמש עשרה. אלוהים אומר כי אלוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה. לתת לכם אחרית ותקווה. הנה, אלוהים אומר, המחשבות שלי שיהיה לכם סוף טוב. אני רוצה שיהיה לכם סוף נהדר, זה, זה המחשבות שלי עליכם. כדי להגיע לזה, אתם צריכים לעשות את הדברים הבאים. הנה, יש כללים, יש חוקים. מה אתם צריכים לעשות? כדי שבאמת תהיה לכם סוף טוב. וקראתם אותי, והלכתם, והתפללתם אליי, ושמעתי אליכם. וביקשתם אותי, ומצאתם, איך, אם תדרשוני, בכמה לבבכם? בכל לבבכם. פסוק 14, אלוהים מבטיח ומקיים, אחרי שאתם עושים את החלק שלכם, שלכם, אני עושה את החלק שלי. ונמצאתי לכם נאום אדוני, ושבתי את זכותכם. וקיבצתי אתכם מכל הגויים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאום אדוני והשיבותי אתכם אל המקום אשר הגלתי אתכם משם העלילה בסיפור של בני ישראל הסתבכה כאשר הם מאסו בחוקים של אלוהים הם היו בתוך הסיפור של אלוהים אבל כאשר הם מאסו בחוקים שלו הסיפור יצא לדרך אחרת במקום להישאר בארץ המובטחת הם הלכו לבבל והיו בגלות. אלוהים למרות זאת לא מאס בהם, אלא המשיך, המשיך לשלוח את הנביאים שלו כדי להחזיר אותם לעם. הוא מחזיר אותם למקום בסיפור שהוא התכוון מלכתחילה. הם בעצם חוזרים למקום שלהם ולתפקיד שלהם בסיפור שאלוהים ייעד להם מלכתחילה. אלוהים עשה את זה עם בני ישראל בבבל, כמו שאנחנו רואים פה. והוא יכול לעשות זאת גם עם כל אחד מאיתנו. אם יש חלק, מצב בחיים שלכם, שאתם יצאתם מהסיפור של אלוהים, אלוהים יעשה הכל כדי להחזיר אתכם למקום שלכם בסיפור שלו. האויב יעשה הכל כדי שלסיפור שלנו יהיה סוף רע, אנחנו יודעים את זה. הוא עושה הכל גם בחיים שלנו עכשיו. הוא עושה הכל כדי שבסופו של דבר, הסוף הסיפור יהיה רע מאוד, שאנחנו נגמור רע. הוא רוצה שהחלק שלנו בסיפור העימות הגדול יהיה איתו. זה בסופו של דבר התוכנית של האויב. הוא רוצה שבסופו של דבר אנחנו נגמור איתו, שהסיפור שלנו ייגמר איתו. אבל שימו לב לפסוק חמש עשרה. מהי הסיבה שבעצם העם חזר להיות בסיפור של אלוהים? חזר למקום שממנו הוא יצא. כי אמרתם, הקים לנו אדוני נביאים בבלה. מה שהחזיר את בני ישראל לסיפור הישועה של אלוהים, היו הנביאים של אלוהים. הם הביאו את דברו כמו שיחזקאל עשה, כמו שאני עושה עכשיו, כמובן שאני לא נביא, אני לא מתיימר להיות נביא, אבל אני כן מביא את דברי אדוני, אני מביא את דבר אלוהים לאנשים ששומעים את דבר אלוהים. ואם יש לכם מקום בחיים שבסיפור אתם יצאתם מן הדרך ואתם רוצים לחזור חזרה, זאת הדרך שאלוהים בוחר כדי להחזיר אותנו בחזרה לסיפור, לסיפור שלו. הוא מביא לנו את דברו דרך הנביאים. אלוהים קובע את התפקיד של העם בסיפור של העימות הגדול. התפקיד הוא שאנשים שחיים בתוך הסיפור עם החוקים של אלוהים, הם חיים שם כנגד כל ההתקפות של האויב והעולם. הם מצליחים לשרוד בעולם לא כתוצאה מהחוכמה שלהם או מהכוח שלהם אלא מכיוון שהם מאמינים לאלוהים הם שומרים את הכללים שלו והוא דואג לכך שבעצם הכללים האלה ישמרו אותם מלצאת מהתפקיד הזה האנשים של אלוהים מתעקשים לקיים את החוקים של אלוהים גם כאשר הדברים אינם נראים להם הגיוניים ואפילו לא מקובלים עליהם לדוגמה, אם יש אדם שמאוד מאוד אוהב לעשות משהו, הטבע החוטא שלו מושך אותו לכיוון שהוא רחוק מאוד מאלוהים. <אח> הוא לא אומר שהדברים האלה הם נפלאים כשאני שומר את החוקים, הוא לא אומר שהחוקים גורמים לי אושר, אבל הוא כן אומר, אני, למרות שאני מאוד מאוד רוצה ליהנות מהחטא הזה, אני מאוד רוצה שהחטא הזה יהיה בתוך החיים שלי, כי אני מה זה נהנה ממנו? אני מחליט לא. אני מתעקש שלא, גם אם זה לא מקובל עליי, גם אם זה לא הגיוני, שאני לא צריך ליהנות בחיים האלה, אני מתעקש להמשיך למלא את התפקיד שלי בסיפור של אלוהים. מתעקש. מכיוון שיש לי תפקיד למלא בסיפור הזה. זה קורה בחיים הנורמליים של אנשים. מה אתם חושבים, שכל האנשים נהנים לעשות את העבודה שלהם בעולם הזה? <תקל> יכול להיות שיש ביניכם גם אנשים שאולי לא כל כך אוהבים לעשות את מה שהם עושים, <תקל> אבל האם הם נותנים להרגשות שלהם, להגיד להם, אוקיי, אני לא נהנה מהעבודה הזאת, אז אני הולך הביתה? <תקל> מי חושב ככה? <תקל> אף אחד לא חושב ככה. אבל למרות זאת הרבה אנשים כן נותנים דרור, זאת אומרת נותנים חירות לעצמם לצאת מהדרך של אלוהים ומהתפקיד שלהם בתוכנית והסיפור של, של אלוהים מכיוון שזה יותר נעים להם והם יכולים לבחור. פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, היא שמה לפנינו את הבחירה, או ברכות או קללות. וזה שם בפנינו בעצם גם את ההחלטה, האם נהיות או לא להיות, להיות עד של אלוהים או לא להיות עד של אלוהים. האנשים של אלוהים ממלאים את התפקיד הזה בדיוק, בישעיהו 43 פסוקים 10 עד 15 אלוהים אומר את זה בעצמו, <שמע> הוא אומר אתם עדיי, למי הוא מדבר פה? <שמע> הוא מדבר אל העם שלו, <שמע> הוא אומר אתם עדיי נאום אדוני ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי, תשימו לב איזו שפה ברורה אלוהים מדבר פה. האם אנחנו זקוקים פה לפירוש? לא. זו שפה שאבא מדבר עם הילדים שלו. הוא אומר למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. פסוק יא אלוהים מתעקש ואומר אנוכי, אנוכי אדוני ואין מבלעדיי מושיע. אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר. ועוד פעם הוא חוזר על זה, ואתם עדיי נאום אדוני ואני אל. שמתם לב, בתוך הסיפור הזה, הדמויות הן מאוד מאוד ברורות. אתם העם שלי, אתם העדים שלי ואני האלוהים שלכם. אתם נמצאים בתוך הסיפור הזה, אל תצאו מהסיפור, תישארו בתוך הסיפור. גם מיום אני הוא. ואין מידים אציל, אפעל ומי ישיבנה. כה אמר אדוני גואלכם קדוש ישראל פסוק י"ד למענכם שילחתי בבלה והורד... את מי הוא שילח למענם בבבלה? את הנביא, נכון? שלח את הנביא לבבל. והורדתי בריחים כולם וכסדים באוניות רינתם אני אדוני קדושכם בורא ישראל מלככם. זה כל כך ברור, אלוהים אומר אני לא ויתרתי עליכם אתם יצאתם מהסיפור שלי, אני רוצה להחזיר אתכם לסיפור הזה, אני לא אוותר עליכם, אני לא אתייאש ממכם. אני תמיד ארצה שאתם תחזרו למקום ששם אני רוצה שאתם תהיו. אלוהים אומר בעצם שהוא רוצה שאנחנו ניקח חלק פעיל בסיפור, בסיפור שלו. אלוהים אומר, אני רוצה שהסיפור חיים שלכם יהיה קשור לסיפור הישועה שלי. דווקא אלינו היום, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של שלהי, לפי הסימנים של הזמן, לפי המוסר בעולם הירוד, ולפי הרבה מאוד סימנים בטבע, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בסוף הזמן לקראת בואו ביאתו השנייה של המשיח. זה הזמן בחיים של כל אחד מאיתנו לקחת חלק בסיפור היפה והחשוב ביותר בחיים שלכם. דבר אדוני שאנחנו מחזיקים ביד שלנו, מתאר בפרקים האחרונים שבו את העימות הגדול. הניגוד העצום בין הכל ללא כלום, אוקיי? זה נמצא בהתגלות, פרק 21, הפרקים האחרונים של ספר המקרא. אנחנו קוראים את הפסוקים הכל כך ברורים האלה גם, של ההתגלות ליוחנן על האי פטמוס, ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד ראיתי את עיר הקודש ירושלים החדשה יורדת מן השמיים מאת האלוהים מוכנה ככלה מקושטת לבעלה ושמעתי קול מן הכיסא אומר כל גדול הנה משכן האלוהים מבני אדם וישכון עמהם הם היו לו לעם והוא האלוהים יהיה עמהם האם <אז> הם בסיפור? הם בתוך הסיפור, נכון? על אה מישהו מדבר פה. הם לוקחים חלק והם העם של אלוהים. והעם הזה, בעצם אלוהים ימחה כל דמעה מעיניו, והמוות לא יהיה עוד. האם זה חדשות טובות? כמובן, שאנחנו מקבלים מאלוהים את הדבר שאף אחד לא יכול לתת לנו, אף אחד לא יכול באמת למחות את, את הדמעה מעינינו. גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו. והמילים שאלוהים אומר, אמר היושב על הכיסא, הנני עושה הכל חדש, הכל חדש, אמר אלי, כתוב כי הדברים האלה נאמנים ואמיתיים הם, <אח> הוסיף ואמר אלי, היום יהיה, <אח> זה יהיה, <אח> זאת אומרת, הסיפור כבר נגמר, <אח> הסיפור <אח> והנכתב, <ואני> <אח> הכל <אח> כבר <אח> גמור ומחכה, אנחנו רק מחכים שזה יקרה. אני האלף והתו, הראשית והתכלית, אני אתן לצמם ממעיין המים, המים של החיים חינם. <מנצח> המנצח ירש את אלה ואני אהיה לו לאלוהים והוא יהיה לי לבן. עד כאן מדובר בעצם על אנשים שהחלק שלהם בסיפור eh, של אלוהים היה בצד eh, שאיפה שהוא שם אותם. הם היו בסיפור שלו. אבל אנחנו קוראים בפסוק שמונה, אבל מוגי הלב והבלתי מאמינים, המתועבים והמרצחים, הזונים והמכשפים, עובדי האלילים וכל המשקרים, חלקם באגם הבוער באש וגופרית אשר הוא המוות השני. הנה פרשת השבוע שלנו, אתם שמתם לב? בדיוק בהתגלות 21-1 עד 8 יש לנו את פרשת השבוע. אם תשמעו בקולי, הנה, הכל חדש, עולם חדש, חיים חדשים, אין אבל, אין זעקות, זה פשוט מושלם. אבל אם לא תשמעו בקולי, משפט קצר. אתם שייכים לקטגוריה הזאת, איפה אנחנו נגמור? האם אנחנו שייכים בסיפור הזה לפסוק שמונה, או מ-1 עד 7? זו השאלה שאלוהים רוצה שאנחנו נשאל את עצמנו. אנחנו לוקחים את קנה המידע שקוראים לו פרשת השבוע בחוקותיי, אנחנו שמים את החיים שלנו ושואלים את עצמנו שאלה כזאת, האם אני באמת באמת מאמין באלוהים עד כדי כך שאני לוקח את מה שהוא אומר ברצינות, ממש ממש, או שאני חי חיים של דתיות, כדי שאנשים יגידו שאני דתי ושאני אדם מאמין, או האם אני באמת חי את החיים אה, בצורה שאלוהים רוצה, מה חלק שלי בסיפור? סיפור הישועה של אלוהים שכתוב בתנ״ך מערב בתוכו את כלל האנושות. היום זה ברור מאוד, כמו שאמרנו, שהעולם שלנו שרוי בעימות בין אלוהים לשטן. היום יש כל כך הרבה כלים להעביר את הסיפור של אלוהים לכל מי שמעוניין לשמוע. כדי לעזור לקהילה להתמודד בעימות הגדול, ישוע שלח את רוח הקודש ואת המלאכים להדריך ולהשגיח ולשמור על העם שלו. זה מה שהוא עשה בשביל כל אחד מאיתנו. היום הסיפור של אלוהים בדברו נמצא תחת התקפה קשה מכל הכיוונים. הספר הזה שאתם רואים כאן על המסך, בשקופית, נקרא The Great Controversy, ובעברית העימות הגדול הוא עדיין לא יצא לאור בעברית. אנחנו אה, אה, מוציאים אותו לאור בשנת... בעוד שנתיים בערך, ב-2018. Yeah. Uh, בינתיים אנחנו הוצאנו כבר שני ספרים לאור, uh, והספר הזה הוא החמישי במספר, שהוא צריך לצאת לאור uh, בשפה העברית כמובן. Uh, הספר הזה בעצם נקרא העימות הגדול ומתאר uh, את הסיפור שבתנ״ך בצורה אקטואלית של היום, שאנחנו קוראים פרקים נבחרים uh, מתוך הספר הזה אנחנו בעצם יכולים לשים את עצמנו בתוך הסיפור uh, עצמו, לראות איך אנחנו בעצם קשורים אליו. Uh, היום uh, בבוקר, במוסף ישראל השבוע, אני קראתי ביקורת על ספר, ביקורת על ספר בשם לקרוא מחדש את התנ״ך, אוקיי? Okay? הספר הזה נכתב על ידי אליה ליבוביץ' והוא בעצם uh, מתאר את התנ״ך כספר שיש בו כתבים אתאיסטיים, אוקיי? זאת אומרת שהספר עצמו הוא בעצם לא בוחר באלוהים כקיים. הסופר טוען בספר שלו שהתנ״ך כולל הרבה קטעים ששוללים את הקיום של אלוהים. תשימו לב לקטע מהביקורת שאני הוצאתי מתוך העיתון, כתוב מכל מקום, כמו בהמשך כותרת הספר, כתבים אתאיסטים בתורה, בנביאים ובכתובים. ליבוביץ' מנסה להאיר צד בפרשנות שמעטים לפניו עמדו לפניו והדגישו אותו. במילים פשוטות, ליבוביץ' טוען דרך שלל דוגמאות מאירות עיניים, מספר בראשית ועד שמואל, שהשימוש במילה אלוהים באותן דוגמאות לא בא לציין הוויה כלשהי חיצונית לאדם, אלא לציין מימד כלשהו, בדרך כלל פסיכולוגי בנפשו של האדם. במילים אחרות, מה שהוא אומר, אה, שהישות שאנשים בתנ״ך מדברים עליה היא לא באמת קיימת, אלא זה רק בעיה פסיכולוגית בתוך הנפש של הבן אדם. זאת אומרת, התנ״ך מלמד אותנו, לפי מה שהוא אומר, שה... שאלוהים הוא לא ישות, הוא לא מישהו שהוא קיים, אלא זאת בעיה פסיכולוגית בתוך האדם. המעבר מדוגמה לדוגמה בספר, זה, זה אומר שמעון בוזגלו, גרם לי לא מעט פעמים לחייך ביני לבין עצמי, על כך שהגיבור האמיתי בספר, תשימו לב עכשיו איך מתייחסים לדבר אלוהים, על כך שהגיבור האמיתי בספר הוא הניתוח הספרותי ולא הטקסט המנותח. אתם שמים לב? מה שבעצם הוא אומר, הניתוח הספרותי זה איך נכתב הספר ולא על הטקסט עצמו, לא על מה שכתוב. מרוב התלהבות וכדי להוכיח את צדקת טענתו, נדמה שליבוביץ' מכפיף כלות לפעמים את הטקסט לצרכיו. הוא, זה שעושה את הביקורת, הוא אומר שזה שכתב הרבה פעמים לוקח את הכתוב ומכופף אותו לפי הצרכים שלו. אבל מה הוא אומר? אם כי מי מאיתנו לא חוטא בזה. זאת אומרת שזה דבר שהוא מקובל מאוד בחברה, אנחנו מכופפים את מה שכתוב לפי מה שאנחנו צריכים. ספרו החכם, אומר ה... זה שכותב את הביקורת, גרם לי הרבה פעמים במשך הקריאה להיעצר כדי להתווכח איתו ולהסתייגות. אבל יותר מכל, תשימו לב, הוא עשה לי חשק גדול לקרוא מחדש את התנ״ך. אז, אז הביקורת של, על הספר הזה מהללת את הספר וגורמת לו אפילו לחשק לקרוא את, מחדש את התנ״ך. <אז> אנחנו לא שומעים גם על שום תוכנית של אלוהים, על שום uh, צורך בישועה. האם מי שיקרא את הספר שלו יבין שיש לאלוהים תוכנית? המתקפה היום של השטן על דבר אדוני מיועדת לשנות את הסיפור בעיניים של כמה שיותר אנשים עד שאפילו הם יגיעו למסקנה שאלה שכתבו את התנ״ך לא האמינו באלוהים אלא פשוט הייתה להם בעיה פסיכולוגית עד כדי כך הספר של ליבוביץ' הוא רק קצה, קצה של יוד בערימה ענקית של ספרים וחומרים שיוצאים נגד הסיפור של הישועה של אלוהים. דבר אלוהים היום הוא נמצא בהתקפה מאוד גדולה לא רק בישראל אלא גם בעולם מכל הכיוונים. מהו החלק שלנו בסיפור הזה? החלק שלנו בעצם לקחת את דבר אלוהים ולספר אותו בדרך שרוח הקודש מדריכה אותנו. הפרשה הזאת שלמדנו היום פרשת בחוקותיי שמה בפנינו את הבחירה לקחת חלק בסיפור הישועה של אלוהים, אבל זאת מלחמה. העימות הגדול שיש כאן היום בישראל ובעולם כולו, זה לא מלחמה קטנה, זה מלחמה מאוד מאוד גדולה. הרבה אנשים שיקראו את הספר הזה, הרבה אנשים יכולים ללכת לעיבוד אם הם לא יקבלו את הפרספקטיבה בעצם האמיתית מדבר אלוהים. אז אנחנו... מודים לאלוהים שנתן לנו אפשרות להישאר בסיפור שלו ולכל אחד מאיתנו לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים שלו סיפור חיים שבעצם צריך להתאים לדבר אלוהים העדות קיימת לפני העיניים שלנו גם בטלוויזיה, בעיתונים, באינטרנט וגם בספרות העכשווית לקהילה יש את התפקיד לספר את הסיפור האמיתי של העימות הגדול בין אלוהים לשטן והיא תוכל לעשות את זה אם הסיפור האישי שלה, של כל אחד מאיתנו, יהיה בהרמוניה עם הסיפור של אלוהים. אז שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך בשם של ישוע המשיח על ההזדמנות שאנחנו היום יכולנו לקחת חלק פעיל במסר שלך ובסיפור שלך. אנחנו מודים לך על סיפור החיים של כל אחד מאיתנו, ואנחנו מבקשים שהרגליים שלנו תהיינה נטועות וחוזקה במקום שאתה רוצה שהם יהיו. תודה לך על החוקים והמשפטים שאתה נותן לנו, שיכולים לשמור אותנו, אבא, בהחלטה שלנו ובכוח שלך ושל רוח הקודש, שאנחנו לא נסטה מהסיפור ומהתפקיד שאתה נתת לנו. תברך אותנו, תברך את הילדים, תברך את כל האורחים ששמעו את, את המסר היום, ושכל מה שהשנה הבאה אנחנו נעשה תמיד ייתן כבוד לשמך. אנחנו מבקשים את זה למען שמך, בשם של ישוע המשיח. אמן ואמן.